às 5 horas da tarde. Às 5 horas da tarde. Eram as cinco em ponto da tarde. O menino trouxe o lenço albe branco. Às 5 horas da tarde Uma ceira de cal já preparada Às 5 horas da tarde Tudo mais era morte Apenas morte Às 5 horas da tarde O vento levou os algodões Às 5 horas da tarde E o óxido semiou cristal e níquel Às 5 horas da tarde Já lutam a pomba e o leopardo Às 5 horas da tarde E uma coxa com um chifre desolado Às 5 horas da tarde. Começaram os acordes de bordão. Às 5 horas da tarde. Os sinos de arsênico e o fumo. Às 5 horas da tarde. Pela esquinas grupos de silêncio. Às 5 horas da tarde. E o touro sozinho coração acima. Às 5 horas da tarde. Quando o suor de neve foi chegando. Às 5 horas da tarde. Quando a praça se cobriu de iodo. Às 5 horas da tarde. A morte pôs ovos às na feridas da tarde às 5 horas da tarde Às cinco horas em ponto daram as cinco em sombra da, da tarde. tarde um ataú com, um com rodas é um ataú com rodas é camaa às 5 horas da tarde ossos e flautas soam em seus ouvidos às 5 horas da tarde o touro já mugia por sua fronte às 5 horas da tarde irisava-se o quarto de agonia às 5 horas da tarde. A gangrena já vem lá ao longe, às 5 horas da tarde. Trompa de lírio pelas verdes virilhas, às 5 horas da tarde. As feridas queimavam como sóis, às 5 horas da tarde. E a multidão quebrava as janelas, às 5 horas da tarde. Ai, que terríveis cinco da tarde. Eram as cinco em todos os relógios. Eram as cinco em sombra da tarde. Era un simple sombra del